I som i p va, dem la Bernat Metge és de llarg un dels projectes intel·lectuals més vigorosos a la cultura catalana. Que la col·lecció hagi arribat al centenari en tan bona forma és òbviament mèrit compartit d'una suma de talents que arrenca amb els fundadors i que continua amb l'actual casa dels clàssics. Cent anys per on desfilen alguns dels noms capitals de la filosofia, la poesia, l'èpica i el teatre de l'antiguitat grecolletina. Més de 440 títols de Lucrècia a Aristòtil que es poden llegir com una síntesi inacabable dels orígens al del panellà occidental. Avui al programa celebrem com es maneix el centenari de la Bernat Metge amb Raül Garriguesa i president de la Casa dels Clàssics i en companyia l'Anna Vallbona, en Borja Begunyà, en Jordi Puntí i l'Alf que entre d'altres també porta una lectura de l'inoblidable viatge a Grècia de Carla Riva. Avui per tant des dels orígens obrim Ciutat Maragda. Ciutat Maragda amb David Guzmán. Sí, oi, volimo aquesta Ronda Ugarigasaid ben tornat al programa. Com estàs? Molt bona, un plaer com sempre. Hola, què tal? Adios, Hola, com va Jordi Puntí? Què tal, pues? Com, com, va? com anem? Avui tenim cent les que no són poques, eh, un pastís ben grand, Raül. Quin és l'últim llibre de Bernard Metz que t'has llegit? Primera pregunta. L'últim que m'he llegit és la política d'Aristòtil, perquè l'hem meditat ara fa molt poc, a l'estiu, i per tant n'he llegit les proves. I per raons no professionals? Per raons no professionals, eh, on torno sempre és a Plató. Eh, I segurament l'últim potser és el cràtil de Plató, que és un diàleg fascinant sobre la relació entre les paraules i les coses, i si hi ha una relació natural entre les paraules i les coses o no. I, um, sí, jo diria que és l'últim De fet, avui aquest matí l'estava mirant per tant. Caram, sí. això és no? Un cràtil que li agradava molt a Borges El cita sí. fins i en algun poema um, Clar, 1923, Lucreci No era Plató, sinó Lucreci De la natura, no? Però estem celebrant, per tant, el centenari Aquest 2023, que en realitat és el 22 oi? Que comença com a projecte real diguem, Amb aquest gran, eh, gran tercet Que van ser Campó, Estrelric i a Riba Sí, efectivament, l'anunci públic es fa el 22. El 22 es publica una mena de manifest fundacional que sembla que el va escriure tot Joan Estalric, que és un, és un llibret eh, que, que explica com serà la col·lecció, explica que serà molt semblant a la col·lecció de l'Eve Lettre de, de l'Associació Guillain-Bidet, que era el, el, model, eh, el model que s'acaba de crear a França, però alhora és un manifest que també mm, té tota una ideologia i tota una visió al voltant dels clàssics que en bona part és una ideologia que ja no ens creiem, però que és molt interessant i que és molt productiva en aquell moment, perquè hi ha la idea, naturalment, dels clàssics com a model per crear un estil, uh, un estil diu, fa servir una paraula que m'agrada molt ric i que lliga, de fet, amb, amb aspectes de l'estètica de l'època, eh? diu, per, per arribar a construir o a crear un estil impersonal, en català. I és molt perquè aquest text de vegades quan jo l'he passat en articles, algun corrector m'ha dit això és un error, no? O sigui, vol dir un estil personal. No, no, no! Vol dir un estil impersonal i té veure amb el que diu Elliot en aquella època de l'extinció de la personalitat l'extinció del jo, no? Vull dir, forma part d'un moment de la literatura.